Hə, deməli Bu de, deməli birinci məsələ Çünki şeyx buyurdu ki Raxım Allah Qəbirdə soruşulacaq Və soruşacaq ilə nəyib? Belə baxanda asaddır Uşağı da bilər İndi iki yaşlı uşağının soruşuna cavab verir buna Deməli Lakin heç da ola bilər bilməsin ə, Soruşacaq ilə əsas Rəbbün kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Bir də dinin hansıdır? Əsas bulağa soruq istəyir, belə baxandı, hə, bir deyə bilər, hə, bu nədir, həmzəndir ki? Ölənə yaxanlər baxarım belə, əzbərləyərəm, getdim. Hələ dur, bu, bu dünyada kimi dur? Orada kim bunu deyə biləcək? Cavab verə biləcək o şəxs ki, hansı ki, bu dünyada tətbiq edib bunu. Hə, bu dünyada tətbiq edib, elədir? Olay ki, tətbiq eləmiyiblər, olay deyə bilməcəklər. <coughs> Lə gəlib hədistə ki, onları deyəndə belə belə deyəcələr Hə, hə, o belə, hədistə ya Özün itirib Çünki doğrudan hamısı qoyub səni çıxıb gedib Sə, Öyrəşməm sən Gözbə açırdın, gördün, maşınlar gedir Ağaç, hava var da, hər şey Hər şey, karanlığı bir dəndə Darçur yerlə geçib sən Atıb hamısı çıxıb, heç kəsi yanda qalmıyıb Sonsu biri yanda qalardı Heç namısı öz yaxınları nəyən birinci bir dənə sən isəm kütarda heç kəs yoxdur ona görə e, mələklər də özü gələcək belə vahiməli yor, yəni mənzərədir mələklər gəlir mələklər gəlir, tanımacaq birinci özünü itirəcək belə vaxtı ancaq kim tətbiq eləyə biləyib, onlar deyə biləcək Allah əsbəndir, sabit eləyir kimi kim ki sabit deyir, onlar aydın dəyək və fəqət burada şeyh də dedi münkar və nəkir yəni münkar nəkir o mələklərin adıdır ola ki bəzi alimlər bu zəif sahiblar bu adları deyiblər bu adlar zəifdir çünki mələklər Allah s.ə. təmiz qullarıdır ona görə bu cür pis adla yəni münkar nəkirdə biraz belə ə, çəkinmək mənasında nəsə var belə münkar nəkir belə adam çəkinir bu addan Həlimə. Əla, biraz belə də yaxşı məna vermir. Munkar, Nəkir belə. İnşallah. Yə, yəni məna. pis əməl, belə, pis, pis, məna verir. Yəni mənası yaxşı Və o yüzden kafirə bu axı pis surətdə gələcək. Hər kəsin əməlinə görə gələcək. Yaxşı əməldirsə, gözəl surətdə gələcək. Küsə mədisə başqa suretdə. Siyahı qara suretdə. Və soruşacaqlər, üç dənə sual soruşacaq səndən. O ki, cavab verə bilməyəcək və otusturacaqlər. E, Otustururlar və lakin e, soru necə olur biz bilmirik. Təbii ki, qeybi məsələdir. E, və soruşacaq ilə bu üç dənə sualı kim ha-ha deyəcək, topuz olacaq əllərində. Təmirdən ki, yaxşıdəsən də. Nəzətlə olsun. Də dey, başına dəyəndə. Və bir daha burası ilə başından. Və qışqırığın həm eşidici insandan başqa. Yəni, İnsan cinlərdən başqa. Heyvanlar hiss elir, eşidirlər. Və qışqırığı təsəvvürlə nə qışqırıq olacaq yox? Adam yində qışqırsa, hələ qışqırmam mümkün deyir. Bu da Allah s.ə.q. rəhmətindəndir. Niyə üçün eşitmirik o səsi? Allah s.ə.q. rəhmətindəndir hikmətindən. Ee, ən birinci hikməti budur ki, meydin öz üçün yaxşıdır. Birdən gedib bastırırsalar, sonra görsələr, necə qışqırır, ney üçün yaxşıdır ki, pis danışmasınlar xasızcə. Yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, Allah sana hikmətindəndir İkinci hikmətindən Əhli beytin narahatı olmasın Çək Əhli beyti eşitçi o səsi Təbii ki, narahat olacaq Həmsinin Hikmətlərindən Əhli beyti tanmasın Bir dənə eşsələr ki Bir dənə vurublarını O da qışqırıb Utana, utanar əhl-i beyti, hətta ə, o hikmətlərini Allah talan eşitdirmir ki, utanmasınlar. Həmçinin əhl-i beyti də. Həmçinin hikmətlərindən ola bilsin, o səsi eşitib ölsünlər insanlar. Onlar ki, qəlbi zəifdir və səyirə, ola bilər o səsi eşitib ölsünlər. Şəhə, ötədəniz elələr, səsi ödə verilmiş, Allah fürsətin gələrdi bu Ola bilər. Bu siz bu televizorlarda, bu televizorlarda. Tizlə həqiqət az olur. Aydındır? Amma showdu da, stilər nəsə belə nəsə eləsinlər, seçilsinlər qular. Və nəsə olsunlar. Yəni məsələn Amerikana aya getməyə. Ay getməyə Aydındır? Göstərilər ki, atdanla bələr, e, bayraq da tərpənir, küləydir. Yəni az qədər, çayxanı qoşsun orada. Ayda haradan küləydir? Bayraq da belə tərpənir. Aydındır, birinci qövdür, o ayə gedmir bilə ola. Lakin qövdür da, endişə eləmək üçün, öz gücdən göstərmək üçün və ya qabaqçıdan qorxurlar, ustar bura tez gələr, qabaqçıdan nə seyirə bilər, amir O zaman səsin Həni də uydurublar, ki azan? Müsələm ondan sonra deyiblə, azan eşitib. Hristiyanitlər üçün, deyir ki, əqrəb gördüyü orada. Hristiyanlar üçün, deyiblə ki, bəs <gülüyor> zəng çaldı. O, mislər üçün də zunda çaldı orada. Və görə, bu hamısı cəmaati dindalları, cəmaati inandırmaq çox. Çünki cəmaatın çox səsi inanır axı, dünyanın. Həlində, baxır o inam necədir? Ona görə, necə ki, bu saat göndərməyiblər, Marsı göndəriblər də, Ma Mars, Marsı göndəriblər, lakin hələ aparat yollayıblar, alınmır, təsirə bula ayağa adamı yollayıb, özləri yaydırışı, oturublar, gəziblər özləri üçün, hələ bayraqda takıblar ora, amma Marsı isə iki dənə azıq göndəri, alınmır, təkar orda nəsə, nəsə, nəsə ilişib. Yəni çox maraqlı bir şey göstərdilər ancaq. Bir də taşın üstə ərəbcə yazı görüblər. Qazanmadam. Marsda. Bilir, görüldü, hə. ha, Allah bilir. Göstərdilər çünki göstərdilər ərəbcə yazı var idi. Marsda daşın üstündə. Tap, <gülüyor> e, düşün belə yaxşı görsənmədi. Okay. Amma ərəbcə idi çünki göstəriblər ərəbcə idi. Ə təsadüfə bulası gəblə ayaq oturublar orada. Bayraq dalıb asıblar. Bayraq alıb tərpənir küləkdən. Aydındır? Yəni çox belə şey, çaq belə şeylər şeydir. Bura keyf məsələləri, ümumiyyətlə bu qəbir əsabı zə. O yerə lazım bəs də yırsan kamera qoyub ora göy küyən, elə biran telefon zadı ki, yatsın orada zə. O, o başqa aləmdir. Başqa aləm. O bizim aləm kimi deyil. Məsələn, bizim aləmdə görmüşsən, əzəl çökür adam üzündən başından qara əzilər və s. və s. O, o da aləmdə dələdir, bəzəx aləmdə. Cavab yox. Orada həmə başqa cürdür. Əzəb olur. Və lakin buradakı kimdir? Ki əzəb olanda paltanı cırılsın insana, nəsə əzülsün, görərsin arasısa. O zaman başqadır. Ona bəziləri bilirlər ki, o hədis geçidirlər ki, orada yaxşı cənnət olacaq, bəzilərə cəhənnəm orada, əzəb. Açıblar bilirlər ki, cənnət orada görək, Yəni, bahsəyin olsun belə, bu da üzr üçün də, bu dünyayla, yəni öz dünyayla şey elə həmçinin o Allah subhanatına sifətlərini inkarləyənlər, onlar ki, Allah subhanatına sifətlərini inkarləyiblər, məsələn, necə biz dünənki dərslə dedik, Allah subhanatına gecəymiş də biri nazı olmağı. sual çıxır, onlar sual və bilər, fəlsəfəçilər bu sifəti inkarləmək üçün. Də bilər Allah-u Teala gecə üçdə bir nazır olsa, dünyada həmşəyir, gecə bir üçdə bir olur. Və Allah-u Teala həmşəyir, dünya samasındadır, nazır. Onda yerəl etsə, onda siz dediniz ki, bəs Allah-u Teala əştədir. Onda əştən düşür, əşt boş qalır. Birinci, ona deyirsən ki, bunu biz demirik. Və demir şey. allah biz demirik. Anı da çiririk. Allah-u Teala deyir. Və Peyğəmbər sallasən. Allah s.ə.q. Şey də, də ki, ər şey istifadə edir. Və Peyyəndəl s.ə.q. ki, Allah-ı təala gecəmə işləbə nazır olur. Amma necə bilmirik? Bəli, bizə görə, bizə görə, çünki biz bağlıyıq vaxta, həftəyə, günə, aya, illərə bir müddət yaşayırıq gedirik. Amma Allah da bizi kimi Yox. Olar ki, belə deyir, Allah özlərə oxşadırlar. Allah ilə ilə məxluq. Bəli, ola bilər, bizə görə belə çıxır. Bizə görə, əgər mən desəm ki, mən burada oturmuşam, sonra derəm ki, çıxdım bayraq, bizə görə bura boş qalmalıdır. Bəli ki, Allah subhanətlərə görür belə deyir. Cevab yox. Bəli, çox onun mislində heç nə yoxdur axı. Onun mislində heç nə yoxdur, eşliyib görür. Ona görə kimlər ki, belə deyir, onlar özlərə oxşadırlar Allah subhanətlərə. Yoxudur, biz oxşatmıraq, biz fəqət özümüzdən də deməmişik Bir də həyə şey gətirir ki, özümüzdən demişik Vallahi Heç də deməmişik Allah s.b. dedik, Peygamber s.əsə səhid istər də İspat eləmişik İspat Necə gəlib Dördən qaydana Məna verməmək, başqa məna verməmək Mənasını inkar etməmək İkinci, üçüncü, keyfiyyətin soruşmaq Dördüncü də oxşatmımaq İspat oxşatmaq da Məsələn Allah ispatı əli var Həmçin parmaqlığa var Və ocu var Nəcə gəlib hədistə Hədislərdə gəlib, həmçin ayələrdə gəlib Və lakin necəliyi bilmirik Necəliyi gəlmirik Yəni, bəzilə elə başa düşüb ki Biz bunu deyəsək Allah təhərə oxşadırıq Biz demədik ki, o ayəli bizim əli kimdir Fəqət söz oxşayıb Amma keyfiyyət tam başqadır Necə İbn Abbas deyir, cənnətdə olan meyvələnin adları bir gəlir bizlə Keyfiyyət tam başqadır, hətta cənnətdə olan meyvələr, təsəvvürlə Ola bilər cənnətdə almama Yəni bu alma kimidir? Yox Əgər adı meyvələrdə fərq varsa, nə olsun adlar birdir Xaliq ilə necə? Hətta bu dünyada da Qarışqan dəli var, filin də birdir Sən deyəndə ki, qarışqan adı filin əlinə Oxşatmadın? Hər kəsərin öz əli var, özünə layiq olan və Xaliquin əli var. Çünki özü deyir, özü deyir, mən adamı öz əlimdən yaratdım. Fıratma lazımdır, deyilmə, qudurət. Hardan dedin? Nədən gətirdin qudurəti? Aydındır. Allah əsbəntələ sifətləri gələndə fıratma olmaz. Necə gəlib o cür? Lakin şərtlə, dördlə şərtlə. Və belədir yəni məsələdə. O qəbr əzabına iman vacibdir. Və elə fikirləşməyik. Qəbr əzabı olanda açırsan görürsən sağdan solub elə icradlar əzab gəlir olar, Və hələ şey yoxdur. Var, özü də əzab olur ruha, bir də bədənə, içsinə də. Əzab hər kəsə olur. Çünki aralarında ixtilafdır. Əzab nə olur? Ruha yoxsa bədənə? Hə, hə, hər kəsə, hə. La, o yansa da olur, lakin necə bilmirəm. Qab çürüyüb geçsə də olur, hakim necəlim bilmirik. Düz, bədən az qalır, ancaq ruh qalır, ruh. Ruh ölmür, <gülüyor> yəni ruh itmir, lakin bədən ola bilər, itir bir müddətdən sonra. Narkoz alan insanlar olur, onlar ıı, elə bir ki, bir müddət ölürlər burada onlardan elə bir ki o kimi ritvizədirsə göstərir də, deyilir ki, təpəs. Hmm. Ruh onların bədənindən ayrılanda elə bir quruluğundan, onların gözlərinin içərisində olan o qara nöqtə yox hmm. Oradan elə bir ki, nəsa bir şeydir, yəni görünməz içində. Hə. Hmm. Mən şəxsən bunu çox danışmışam. Allah bilir. Laqeyv məsələdir. Hətta bu barədə, bir söz deyimlər, ruh nədir? Hə, bəzi amillər onu zəif sahibə ləpsə görə yoxsa ümumiyyətlə hə o ləpsə görə ki belə amma bilmən gəl iş baxaq şeyxəvan nə deyir vaciblarda yoxsa zəyif sə olsa qəbul edir lakin ola bilər bəzən ləbunu səy sahib ona görə diblər münker məcir olan adları deyil fəqat qəbirdə yatana hələ gələcək tanımacaq onları mələkdir ona görə münker nəkir deyilib amma haqqında necə ki hə, necə ki İbrahim əleyhissəlamın yanına gədilmərlər surat şəklində. İbrahim tanımadı axı. Hiy bitmə verdi onlara. Nuh təleyhissalam. Həmçinin Lut əleyhissalam qorxu. Musa. Ha, həcər Musa. Hə, tanımır ona görə. Ona görə o, o cəhtdən, ona görə deyirlər ki, ola bilər, munkar nəkir bu cəhtdən disinlər. Ki tanımada, yoxsa mələklər də olar. Və ihtilaf liblahası mələklərdir yazanlar, daima sənin olanlar yoxsa ayrıca bu işə baxırlar və səre və sara. İmam Əhməd fəqat deyir ki, və münkər və nəşir gələcək. Şeyxələ bir isbat o anların. Necə Allah istəyib və hansı şəkildə istəyir? Belə deyir şeyx. Və fəqat deyir ki, iman ona vacibdir və təsdiq buna fərzdir. <gülüyor> hə, var. Səy, Hə, hər 4 qaraşdan bir səmada mələkdir. <gülüyor> Mələk sayı çoxdur. Bə bu qıssa iman ona vacibdir, axı. Hə, iman gətirmək ona vacibdir. Adından da özünə. Və ümumiyyətlə hə söhbətlərə, ordakı o hadisələrə belə münkər o sual-suala, qəbr hesabına. İxtilaf var. İxtilaf Orada var? Belə. Hə, hə. ola bilər ə, tanımadığına görə deyilsin bucür. Mələkləri. Aydındır. Yoxsa bu, təbii ki, tənd öl mələklərə, mələklərə pakidlər. Bu qısa, yəni bu şeyhin əqidə məsələsində... Allah, Allah, Allah, Məsələsində. Demir ola, bir dənə, lakin maraqlıdır, bir dənə, sən yoxluyun, siz yoxluyun. Tirmiz irva et edilib, Baxın, Albani nə deyib şeyh, baxım Allah, yoxsa zəif? Ha? Hə? Kaçın mələ? Baxarsınız. Ha, üçün mələsin, daha lafı yox, axda. Asla baxçı nə hardadır? Yəni təxminən biləcəyisən hardadır. Kim bilir, bilir. Hə, təxminən hardadır o zaman bu adres? Biraz baxçanə taparsan. Televizor. Gələn də sən soruşsan. nə deyib? Televizor nə deyib özü? Həsan əsas lazım Albaniya deyib. Rahimlallah. Çox şəhidlər hər düşəyə gəlir. A, onu da qeyd eləsin. Şəhidlər o, şəhidlər ki, döyüşdə ölüb dəran. Hər döyüşdə öləndə demək olar Demə öləni demə olmaz şəhiddir. Lap qılıçlar doğrasalar da meydanda. Demə olmaz şəhiddir filan kəs. Demə lazımdır ki, istəyir şəhidlərdən olsun. Cəhəllə bir niyyət niyyətləndi. Ay nə ola bilər? Biri gür tanız, suskus olmaq o çoxdur. Qandan sonra şəhiddir. Baq ki buna olacaq soruşan sonra. Şu şeytan mətublar axı. Amma o söhbət gedir ki, hansı ki e, ə Aydındır bir dənə ondan söhbət gedir o şəhiddən aydınlar namaz üstü vurulmadı namazla vurulan yox o şəhid kimi deyil döyüş meydanında ölən kimi deyil öl. biz quran surəsini oxumaq qoruyur ömər namazda ölüb döyüş meydanında kimi deyil yox yox şəhid o inşallah ali bin əbi talibdə başqa lakin Əmər bunu xatab edən şəhidliyi görə olabilsin soruşu növ, ələ səddiklərdən idi? Kifayətdir, ha? O dağın səddiklər və şəhidlər var Ha, və ki, şəhidlərin növü vardır, ha, yenə deyirəm. Yəni, təbii ki, meydanda ölən kimi döv. Hətta meydanda yaralansa, döyüş meydanda yaralansa, çıxatsa qırağı orada olsa döyüş meydanı kimi salm edək. Şəhiddir. Və ki, döyüş meydanı kimi salm səh, hey, o lüks vətəndaşlar da buna qoyurlar. hədis gəlim. qazilər siddik kimi qalırlar da. Qazilər. yox. Siddi kimi qalırlar. İndi siddik ola bilər, siddikdirlər. Allah bilir. Biz fəqət Əbu Bəkir üçün arxayın diri, arxayın 100%. Və inşallah sahabələr üçün. Ayıb amma gəlsin olmaz, Allah məhəb onda şey sözüm olmaz deyir İngilə. Ya Allah bilir. Ola bilər. Kim olmaz? Yani, ya ola bilməz. Ola bilər. Bəlkə var, Allah bilir. Biz bilmirik. Abi, o aya var onlar deyir, kafirlərin zəhməti. Allahın deyir, buludların kölgələ buludlar arasında deməyirlər, enməsini gözləyirlər, gəlməsini gözləyirlər. Orda Allahın özünün yoxsa onun cəzasının gələ Cezasının olmalıdır Orada Allah'ın özü gəlməyir Özü gəlməyir Şəhə qədər 200-də yani Necə də ayəyə? Asbədən, baxanım, ərabcəsi Həl yənzuruna illə ən yədiyəhumullahu Fii zuləlin minəl qəməmi Hə, hə, hə Allah s.b. gəlməyi İl Və ilə mələikə Və qudu yələ əmr Və ilə Allah-ı turca ol Burda <gülüyor> möhtəlcədə yazıb qəzəbinin Gəzəm onu. Ha, vaşin. Gəzəmə Fıratmadır. Aydındır? E? Təəvə təhrifdir. Ordu da Allah xafa özü. Gəlməyən Allah xafa gəlir, gəlir. Başqa ailələr də var. Gəlir. Ha. Yo o cənnəmi. O. Ayon, Allah su hər şey, hər şey. Hər şey. Allah su hər şey istivali. Zəhərdən öldü axı, yəni daha doğrusu zəhər səbəb oldu, çünki ölən vaxtda dedik ki Ayşəyə, hələ o, onun ağrısını çəkirəm, o mənə zəhərləyən vaxtdan. Məsə şəhət gəlir ki, zəhərdən ölən də şəhiddir. Var ha, hə. zəhərdən ölən şəhiddir, əgər qarın alsan ölən şəhid isə zəhərdən ölən. Fatım edə ya, də Allah müəyyən. Şəhərdən ölən də hə. O xudar, o Şeyh Fatımə də şəhiddir. Fatımə yox, şəhid də. Fatımə ola bilər xəstəliyədən şəhid olsun, lakin o mərtibələrdən də öldür, yüksək. Lakin ola şəhidsiz mərt yüksək mərtibədədir, şəhid olmasa da. Qadınan seyididir, qiyamət günü. Aydın deyir. Deyənaq bu şeylər şeylər.